36. fejezet Alex és Kéti kézen fogva ballaktak Iván étterme felé a gyerekekkel. A bicikliket a hátsó ajtó közelében hagyták, Kéti megszokott helyén. A férfi még vett egy kis vizet Joshnak és Kristennek, mielőtt elindultak volna hazafelé. – Na, jól telt a napsrácok? – kérdezte, miközben lehajolt, hogy kinyissa a bicikli zárakat. Super volt, apu! – felelte a hűségtől, kipirult arcukriszten. Gyos megtörölte a száját a karjával. – Holnap is kijövünk? – Talán! – sumákolt Alex. – Na, léci, Szeretnék még körhintázni! A férfi közben végzett, és a vállára vette a láncokat. – Majd meglátjuk! – mondta. Az étterem hátsó eresze adott némi árnyékot, de azért így is nagyon meleg volt. Kéti, amikor az ablak előtt elhaladva meglátta mekkora oda bent a zsúfoltság, áldotta az eszét, hogy szabadnapot vet ki. Még akkor is a másnap és hétfőn dupla műszakot kell lehúznia. Ez a mai nap bőven megérte. Nagyon jól telt az idő, és most majd pihenhet egy kicsit, miközben filmet néznek a gyerekekkel. Aztán, ha Alex visszatér a reptérről... Mi az? kérdezte a férfi. Semmi. Úgy néztél rám, mint aki mindjárt fölfal. Csak elbambultam egy pillanatra, kacsintott rá Kéti. Gondolom a hőség miatt. Haha! ha bólintott Alex. Ha nem ismernélek, még el is hinném. Hadd figyelmeztesselek, hogy ifjú fülek kagylóznak a háttérben, úgyhogy a helyetben vigyáznék a számra. Azzal megcsókolta a férfit, majd gyengéden megpaskolta a melkasát. Egyikük sem vette észre a bészból sapkás, napszemüveges férfit, aki a szomszédos étterem szabadtéri részéről figyelte őket. Kevin szabályosan megszédítette a látvány, ahogy Erin és az őszhajú fickó megcsókolták egymást, ahogy a nő flörtölt vele. Látta azt is, hogy Erin lehajol és rámosolyog a kislányra, megborzolja a kisfiú haját. Észrevette, hogy az őszhajú fickó megveregeti a seggét, amikor a gyerekek nem néznek oda. És Erin az ő felesége. Belemegy a játékba. Tetszik neki, sőt, egyenesen bátorítja a férfit. Megcsalja őt az új családjával, mintha ő, Kevin Törné és a házasságuk soha nem is létezett volna. Aztán biciklire szálltak, és az épület mellett tőle eltávolodva elkarikáztak. Erin az őszhajú mellett pedálozott. Sortot és szandált viselt, mutogatta a lábát. Szexi volt, de valaki más kedvéért. A férfi követte őket. Úszott a levegőben Erin hosszú szőkehaja, de aztán Kevin pislogott párat, és már is rövid barna volt megint. Úgy csinál, mintha nem is a felesége lenne. Biciklézik az új családjával, csókolózik egy másik férfival, és egyre csak mosolyog és mosolyog gondtalanul. Ez nem lehet igaz, mondta magában Kevin. Ez biztos csak álom, rémálom. A víz szélén ringatóztak a kikötött hajók. Kevin befordult az épület sarkán. Erinék biciklivel mentek, ő pedig gyalog, de lassan haladtak, hogy a kislány se maradjon el. Így közelebb került hozzájuk, olyan közel, hogy jól hallotta a felesége vidám nevetését. A derék szíjába tűzött glockhoz kapott, elő is húzta, hogy aztán a pólója alá rejtse. A bőréhez nyomódott a fegyver. Levette a fejéről a bézból sapkát, és azzal takarta el a körülötte nyűsgő emberek elől. Össze-vissza cikáztak a gondolatai, mint a kilőtt flipper jobbra-balra, föl-le. Erin hazudott. Megcsalta őt, összeesküvés szőt ellene, aljas terveket forralt. Megszökött és szeretőt talált magának. Beszél róla és nevet rajta a háta mögött. Mocskos szavakat sugdos az őszajú fülébe, aki fogdossa a mellét, és erin hevesen zihál. Úgy tesz, mintha nem is lenne férnél. Fityetány mindenre, amit tőle kapott, a sok áldozatra, amit hozott érte. Nem érdekli, hogy vakargatnia kellett a cipőjéről a rászárat vért, hogy Kufi és Ramirez folyton plegykálnak róla, hogy legyek mászkáltak a hamburgeren, nem. Erint mindez nem érdekelte, mert megszökött és neki egyedül kellett elmennie a kerti partira, és nem mondhatta meg Billnek a parancsnoknak, hogy ő nem egy a fiúk közül, hiába próbál úgy tenni. Most pedig itt van. Itt bringázik nagy lazán, csinosabba rövid festett hajával, mint valaha, és eszébe se jut a férje. Nem is törődik vele. Elfelejtette őt és a házasságukat, hogy az űszhajú fickóval élhessen, hogy paskolgathassa a melkasát, és csókolgathassa álmodozó arccal. Boldogan, derűsen, mint akinek az égvilágon semmi gondja. Karneválokra jár, biciglizget. Alig énekelgetett is magának a zuhany alatt, miközben ő sírva idézte föl a parfüm illatát, amelyet karácsonyra vett neki, de ez mind nem számított, mert Erin önző, és azt hiszi, csak úgy eldobhat egy házasságot, mint egy üres pizzás dobozt. Önkéntelenül is felgyorsított. A nagy tömeg lelassította a négy biciklistát, és Kevin tudta, hogyha most fölemelni a fegyverét, megölhetné Erint. Már is a ravaszra siklott az ujja, és kibiztosította a glokkot, mert a Bibliában az áll, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy. A paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Ez pedig azt jelenti, döbbent rá Kevin, hogy meg kell ölni az őszhajut is. Megölhetné itt és most a felesége szeme láttára. Csak meg kellene húzni a ravaszt csak hogy a glokkal messziről szinte lehetetlen eltalálni valakit, ráadásul rengeteg ember nyűsök körülöttük. Meglátnák a kezében a fegyvert, és sikitoznának meg üvöltöznének, ráadásul szinte esélytelen, hogy eltalálja az őszhajut. Ezért inkább levette az ujját a ravaszról. Ne menj közel a hugothoz, szólt rá a fiára az őszhaju, és bár alig hallatszott el odáig a hangja, mégis valóságos volt, és Kevin elképzelte, milyen mocskos szavakat csukdoshat ez a hang Erin fülébe. Érezte, hogy majd szétveti a dű. Aztán a két gyerek hirtelen befordult egy sarkon, és a felnőttek követték őket. Kevin zihálva megállt. Rosszul lét környékezte. Ahogy Erin kanyarodott a biciklivel, a vakító fényben egy pillanatra profilból villant be az arca, és ő megint arra gondolt, hogy milyen gyönyörű a felesége. Mindig is törékeny virágszára emlékeztette, olyan szép és kifinomult, és eszébe jutott az is, amikor megvédte a két surmótól, akik a kaszinó közelében meg akarták erőszakolni, és hogy Erin biztonságban érezte magát mellette, de még ez sem tartotta vissza attól, hogy elhagyja. Kevin lassanként hallani kezdte a mellette elsétáló emberek hangját. Semmiségekről locsogtak, és céltalanul bókláztak, de ez is elég volt ahhoz, hogy kizökkenjen a merengéséből, és akcióba lépjen. Kocogni kezdett, hogy minél gyorsabban odaérjen a sarokra, ahol befordultak, és a tűző napon minden egyes lépésnél úgy érezte, mindjárt elhányja magát. Sikos volt az izzadságtól a pisztolyon nyugvó tenyere. A sarokra érve bekukkantott az utcába. Embert nem látott, de két sarokkal arrébb úttorlasz zárta el a karnevára vezető utat. Tehát erinék nyilván az első utcába fordultak be. Más lehetőség nincs. Kevin úgy gondolta, csak jobbra mehettek, mert arrafelé jutnak ki a város központból. Választhatott, hogy gyalog veszi üldözőbe őket, vállalva a kockázatot, hogy meglátják, vagy elszalad a kocsiáért és úgy ered a nyomukba. Próbált Erin fejével gondolkodni, és arra jutott, hogy biztos az őszhajúhoz mennek, hiszen a faviskó kicsi négyüknek, és nagyon meleg is van, és Erin egyébként is szívesebben megy drága bútorokkal berendezett, szép házba, mert azt hiszi, ilyen életet érdemel, nemhogy inkább megbecsülné azt, amilyen van. Tessék, válasz, gyalog vagy kocsival? Kevin pislogva állt az utca sarkon, és gondolkodni próbált, de hűség volt, összezavarodott minden, és iszonyúan fájt a feje, és csak arra tudott gondolni, hogy Erin az őszhajúval hál, és ettől fölfordult a gyomra. Valószínűleg csipkés alsó nem ütvesz föl, és táncol neki, és olyanokat súgdos a fülébe, amitől beindul. Könyörög neki, hogy hadd tegyen a kedvére, és hadd élhessen a puccos házában. Prostituált lett belőle, aki eladta a lelkét a luxusért, gyöngyökért és kaviárért. Alig, hanem valamelyik tengerparti kastélyban tölti az éjszakákat, miután az őszhajú elvitte valami puccos helyre vacsorázni. Belebetegedett a gondolatba. Úgy érezte vérig sértették, elárulták. A heves indulattól kitisztult az agya, és rádöbbent, hogy egy helyben áll, miközben ők egyre távolodnak tőle. Több utcával arrébált a kocsia, mégis megfordult és futásnak erett. A karnevál területére érve durván félrelögdöste az embereket, ügyet sem vetve a felháborodott kiáltozásukra. El az útból, ordított rájuk, és volt, aki félreállt, aki pedig nem, azt arrébb lökte. Mire átvergődött a csődületen és szabad terület nyílt előtte, már alig kapott levegőt, és meg kellett állnia egy tűzcsap mellett hányni. Néhány tinédzser kölyök nevetett rajta, és ő legszívesebben ott helyben lelőtte volna őket, de végül miután megtörölte a száját, csak előhúzta és rájuk szegezte a pisztolyt, így is hamar torkukra forrt a röhögés. Botladozva haladt tovább, a fejét, mint a jégcsákányjal farigcsálták volna belülről. Újra meg újra beléhasított a fájdalom. Minden egyes lépésnél lesújtott a jégcsákány, és az járt a fejében, hogy Erin már biztos javában kábítja az őszhajut, hogy milyen szexis dolgokat fognak csinálni az ágyban. Róla mesél neki, nevet gél, és odasúgja, hogy Kevin soha nem tudott úgy kielégíteni, mint te. Pedig ez nem is igaz. Egy örök kivalóságig tartott, mire a kocsiához ért, amelyet úgy megsütött a nap, mint egy vekni kenyeret. Forró hőfelhő csapott ki az ajtón, és a kormánykerék szabályosan megperzselte a kezét. Ez maga a pokol. Erin úgy döntött, hogy egy katlamban akar élni. Kevin indított, letekerte az ablakokat, majd visszafordult a karnevál felé, és hangosan tülkölve rebben tette szét az utcán Megint folyton kerülnie kellett. Úttorlasz, útorlasz hátán. Legszívesebben áthajtott volna rajtuk, ripityára törte volna őket a kocsival, de tudta, hogy zsaruk még itt is vannak, és letartóztatnák. Hülye dagat lusta zsaruk, idióta barmok. Egyik se jó nyomozó, nem olyanok, mint ő, mégis mindnek van fegyvere meg jelvénye. A mellékutcákon haladva próbálta becserkészni Erint. Erint meg a szeretőjét. Házasság törő mind a kettő, és a Bibliában az áll, hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságának okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Emberek mindenütt. Ott mennek át az úton, ahol éppen eszükbe jut. Meg fogják állítani. Kevin a kormányra dőlve, nyakát nyújtogatva kukucskált ki a szélvédőn, és látta is a távolban a parányi ember alakokat. Egy távolabbi úttorlasz túloldalán voltak, és az erinházához vezető út felé tartottak. A sarkon egy zsaru állt, egy újabb idióta a Kevin gázt adott, de hamar megállították, hirtelen ott termett egy férfi, és rácsapott a motorház tetőre. Bikanyaku déli tahó volt. Hátul hosszúra növesztett haj, koponyás póló, tetkó. Kövér asszony, hájpacni kölykök. Lúzer bagás. – Nézzél már körül! – ordított rá a suttyó. Kevin képzeletben lepuffantotta őket mindegy szálig. Bum, bum, bum, bum! De uralkodott magán, mert a sarkon álló zsaru már igencsak stírülte. – Bum! – mondta magában ötödször is. Az úttorlasz előtt elkanyarodott is, ismét földgyorsított. Aztán balra fordult és megint gázt adott. Még egy balkanyar. Újabb út torlasz. Jobbra fordult, majd a következő sarkon balra. Még egy útakadály. Labirintusba keveredett, mint egy kísérleti patkány. Összeesküdött ellene az egész város, és közben Erin egyre távolodik. Gyors mozdulattal rükvercbe kapcsolt és hátratolatott. Megtalálta az utcát, befordult és elrobogott a következő kereszteződésig. Tudta, hogy közel jár. Ismét balra fordult. Látta, hogy mozog a kocsisor, és arrafelé halad, amerre neki is mennie kell. Erőszakosan bemanőverezte magát két kis teherautó közé. Gyorsított volna, de nem tudott. Hosszú sorban döcögtek előtte a személykocsik és a kis teherautók. Egyik-másik tahó a Déli Állam Szövetség zászlaját ragasztotta az ütközőjére. Az úton bóklászó emberektől alig tudtak haladni, úgy mászkáltak ott, mintha tudomást sem vennének az autók létezéséről. Még a korzózó gyalogosok is megelőzték. A sok dagadt gyökér még most is zabált. Alig, hanem más sem csinálnak egész nap, ráadásul akadályozzák a forgalmat, és amíg ő itt vesztegel, Erin egyre messzebb jár. Előre arra szólt egy autóhoz, nyit majd megint megállt. Arra szólt, megállt, és ez így ment a végtelenségig. Kevin ordítani tudott volna, legszívesebben addig ütötte volna a kormányt, míg le nem szakad, de nem tehetett semmit, mert hemzsegtek körülötte a hájfejű tahók. Ha nem vigyáz, a végén még szól valaki egy semmire kellő helyi zsarunak, aki lázas nyomozásba kezd, és kiszúrja a rendszám alapján, hogy más államból való, és alig, hanem mindjárt le is tartóztatja, csak azért, mert nem helybeli. Indulás, megállás, újra meg újra, szinte centinként tette meg az utat a sarokig. Most már csak ritkul egy kicsit a sor, gondolta, de nem ritkult, és eri meg az őszhajú már nem volt sehol. Csupán a kocsik és teherautók hosszú sorra arra szólt előtte, a mindent vagy semmit ígérő úton.